Oh, oh. Fredagsframan. Morgon till ett talk show med Janne Hornboom. Johanna Lind. Det är oh, Prata, prata, prata mm. Aj, jag var bara att, Ja! Jag var att testa. Sorry, jag, Ja! Ja! Ja! Ja! Så, och då dold ljud av det där. Så, då, oh, där var jag. Hej! God morgon och välkomna till fredags, det är säsongsfinalen. Ja, det är ju så. Fint, är <laughs> ja, det. Jag tror det, ja, absolut. Du har du, du har jätte. Du har jätte. Du har jökar och grejer på ja, det. Ja, jag är lite en liten jätkunge. <laughs> <här> ja, men det var så fint. Mm? Jag tror min fru har en liknande. Ja, men jag köpte inte henne. <här> ja, men vi sade så, väl så. Ja, så. Ja, men vi sade svaret så. Ja, just det. Hur ja. mm. ja, mm, kul man kan inspirera. Ja, ja. Är det en fågelkjäger där? Nej, det kan jag inte påstå. Jag hade en underlat när jag var lite som heter Joppe. Sen fick Joppe fick ägg. Och, ja, jag vet inte, det är väl den enda bekantskap jag har med, ja. med fåglar. Ja, jag ja. hade jättemycket underlater. Ja. Jag, hade, jag hade i mitt pojkrum så hade jag hela väggen som en voljär. Aha. Alltså som en dur allihopa. Sen... Oj! Så, så, jag, så jag, jag sålde ju... Oh, det du det, sålde det, det lite, där. ja. Jag gjorde business, det där. Så till Aha. slut sa min mamma ifrån. Ja. Hon sa, för det, det var så jävla dammigt där inne. De är ju rätt skräp Ja, och du vet, jag tror att det hade kanske 40 eller något sånt där. Ja, jag ja, men du, så hur många pandemier bröt ut i ditt ja. neighborhood, ja. Så du bytte. Jag alla jag åkte in till en djuraffär och så bytte jag alla till en papegoja. Åh. Oh, ja. Fränt. Ja, fast det var jag vet inte så. Jag tycker men. ju inte om djur i bur. Jag klarar nej, ju inte, inte djur. Heller, i bur. Nej. Nej. nej. Men, men fåglar är fint förresten. Ja, det är det också ett djur. I bur, ja, fast liksom eller? utomhus alltså ja, ja, precis, ja, det är vilda fåglar. Ja, precis. för det på min tröja har jag ju. Ja, du vill ju ha det vilda de här. Folk. Och ja, precis. Ja, och och Sädesära. Mm. Och faktiskt en Änne. jök där nere, vet du. Det är faktiskt en jök där det? nere. Ja, det där är där en jök, mm. så Det ser man på skärten. Alltså mm. inte på fogens. <laughs> ja, du är ju rolig, du är. Ja. Jätte Ja, det här är fredagsfärd. Mm. Vi börjar med en jullåt. Ja! Mm. Jag fick inte igång GPS. Nej, nej. Jag vågar inte ens premiär. andas. Här, ja. På slutet höll jag på. Ja. Du, vad heter du? Stigar idag? Stig. Känner du någon Stig? Nej. För, ibland är, det här, ibland är det bara ett namn. Jag tycker det borde, att de inte fyller på då. Ja, men det är väl många som gör Stiggöran och stig. Ah, stig. Men Stig. No, det men alltså, skulle jag man kunna tro man, att det skulle var... alltså, vara. Två namnstadsnamn. Två namnstadsnamn. Alltså Stig och Stigolina och sådär. liksom. <laughs> Stig, ja, att Stig har... kändes lite rumphugget i sig att det behövdes Vi har, en, vi har en duktig företagare i bokstaden som heter Stig. Stig Johansson. Han Aha. är 81 kanske. Still och going han, strong han, eller har, han har drivit byggbarhandel i många år. Nu mm. är det nog hans grabb som sköter. Men, men, och den ligger som en liten svacka så han kallas för eh, Stig, Stig i hörlet. Stig i hörlet. <laughs> jag tror att du är, ja, är så. Ja. Uh -huh. Stig. Och sen är det faktiskt bara en temadag idag. Jaha, men ja. då jag hoppas jag att den är riktigt ja, eller, bra. Och Jag tänkte, tänkte om jag kunde klö mig till den. Jag. Ja. Men det är jultröjans dag. Det är jultröjans jag dag. Jag har faktiskt ingen jultröja. Och jag vill inte ha någon. Alltså, nej. Låt mig vara tydlig med det. Ja. Jag är inte speciellt sugen på en här Nej, jag har, nej jag har inte heller någon jultröja. Faktiskt. Är det i... Vad heter den då? Uh, hon... Oh som Jones dagbok, vad dagbok heter hon inte. Bridget Jones dagbok ja, just är det, nu, då, då, ja. är det då är det ju inte jag mm. så liksom. ja, ja. Ja. ja men så, så är det men, men har du köpt klart alla julklappar nu eller? Ja Ja jag var klar så tidigt i år men det, är för att det, alltså. det var förra året eller något annat när jag bara gick på nätet. kanske var förra man inte handlade så mycket i butiker. Då det verkligen nätet. Det var så ja. mycket som var slut, och det blev fel överallt det, det. var kaotiskt, så Aha. tänkte jag. Inte igen. Inte igen. Men, men, handlade det är i mest. Så, ja, men du är ju ändå bara 41. Det känns lite så där tandvarning på Att sånt. vara ute i god tid. Ja. Ja, fast jag gillar ju det. Ja. Ja, fast jag är ju rätt tantig om ja. det <laughs> Det Nej, I det fallet, i det fallet då. Alltså, jag, men, du då är du klar? Va? Nej, men jag har faktiskt handlat några så ja, ja. men, men det, alltså det blir ju inte alltså våra ungar är ju gamla och så så det ja. blir ju inte på samma sätt som när man, när man liksom försökte köpa det kärlek med klapppaket eller får min mamma och gärna fortfarande ja. göra om vill. Ja. Min mamma också. Vet ja. du? Nej. Alltså jag hörde ju radinslag för ett tag sedan ja. eh, om en, en grej som de trodde skulle kunna bli en bra julklapp och då tänkte ja. jag Den här ska ju jag ha. undrar om du vet om att det finns och jag tror även och jag känner vår gäst lite trots att vår gäst också skulle ha det här. Så, så om jag ska, nu byter men, jag inte vi julklappar men jag kan ge dig en lust julklapp. Nej. <här> Fy var du verklig. <här> ja men Det är badrut typ. <här> Nej, det är ju kläder med värme. I. Vet om sant? att det finns så här halsdukar med typ värmeslingor, vantar med, du som är så frusen. Men, om, men man kan inte gå så långt då för du är slapp. <laughs> Nej, du får gå hemma. <laughs> Nej, men det är en batteri Aha. liksom. Aha. Och, och även typ underställ och så, det lät ju bara så mysigt. Jag tänker såhär, då blir det kortslutning så brinner man upp, eller grillas. <laughs> Nej, men alltså, bara typ en halsduk tycker jag lät skönt. Ja, jag kan Tänk det, vad gott. Ja, ja faktiskt. Mm, så det och, får du av mig. Ja, du var snäll. Vad får göra, jag, får göra. Ja, va? jag får göra? Nej, men du fick ju nalla din ask förra veckan. Det är redan slut ja men vet det finns du, en kvar bakom ja. jag, jag det bakom mig jag får inte igår igår var det så ämlig så igår kväll var det väldigt ämli så där du är lite snor och så och så tänkte jag nej och sen så jag, jag har ju ett litet manus sådär, alltså, ja. så, så ska jag stoppa ner det i väskan där jag, liksom, och, så, och så öppnar jag väskan och så ha ha alla dina all, Jag ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Ja, ah, så gött är. Så gött men alltså, är vad händer inte. då? För du är ju, ni går ju på strikta, liksom. ah, vad händer nu då? Ah, nu får du gå jorden ah, runt ah, baklänges. Ja, ah, ah. precis så är det ju. Mm. Äh, det då, kan det vara värt. Då var det värt det ja, faktiskt. Det du, men, vad, ja, jo, men, vad, kan inte du vad, berätta vad, vad du kommer servera vad du serverade igår kväll? Ah. Det kan du inte berätta, så det var ju det, det Var det ditt barn? Ja, det var Nej. mitt barn. Nej, men vi åt blåbär och grädde. Ja. Det är så gott. Men alltså, Rasmus var ju inte jag hemma. Tänkt, jag bara tänkte så här, blåbärsfläckar går ju aldrig. bort. Nej, jag, vi var varit osämsade för att han skulle gå upp på loftet och där har vi helt att Man ja. fick inte gå upp för han är ju blåbär och fötterna ja, överallt. Nej, ja. ja. ja, men det gick. Han hade jättekul. Alltså, jag ja. vände ju ryggen till och så tog han ju... Han, åter ah. ju blåbörda med händerna, för jag ah. fick ju inte upp dem ah. och sen bara, nu alltså. ja vi pratar ah. ju inte Rasmus, äh, min man, det var det minst, och han bara sölar ner alltså hela nyligt blå röd, <clears throat> hela ansiktet ja, och så alltså. skrattade han så där underbart ah. ja, han hade så roligt, men du gick det bort sen, mm. ja Jaha, det gick bort nej, men det finns, det också ett tips på barn, det är ett, nej, men vet sen. du, vet du, det för det har nu inte du ditt hem, <clears throat> för nej. du är inte småbarn det nej. finns den här så det vet nu sitter vi också vår jag tror jag vi, vi nickar, sådana här vibes man kör men typ kemi, kemi. Så här, Nej, men det är någon olja i, det. är sånt sån här tvätt man torkar henne. Ah, okay, ja. Allt går bort dem. Allt. Alltså så alltså, okay. rättskatt sånt... och... Ja, ah, men prova. Ah, ah, ah. Ja. Ja, men liksom fläckar och så här bara. Oh, ja, jag tänkte bara så här. Ja, här, här har jag gått med liksom Ajax och Duttor. Ingenting går äh, jag hämtar den där Vibesen. Och så bara, nj, nj, nj, nj lite. Borta! Ah. De är fantastiska. Ah, så det gick bort. Du, lyssna. Mm. Dag. Hits FM. Ja, men det, här, det är det här, det är mm. jag som har du ja. tänkt ut? här Ja faktiskt, och den, den kom till mig i morse mm. när jag läste Dagens Nyheter mm. eh, För det är ju sådär, alltså det, det är så, jag har aldrig riktigt förstått det där Nu när tele, TV3 flyttade hem från London Så du TV3? TV3, ja Flyttade hem från London. Så upphörde de med alkoholreklam. För det, det är en av grejerna för, för att få sända ifrån... ja. I Sverige ah. vad det är, att man inte får alkohol. så den enda kanalen som har alkoholreklam just nu, det är TV5 eller Kanal 5 heter det förlåt mm. Kanal 5, som förmodligen sänder då från England eller någon annanstans sådär. Mm. så de är ju så, ju, ju och då ska alla som säljer alkohol de är ju den kanalen, så de har ju jättelånga äh, vad heter det här, reklam, mm. brott. och tidigare så har det ju liksom varit mycket spel och sånt, och det är det väl fortfarande kanske men, men enormt mycket alkoholreklam är det mm. Och, och skiter väl jag i ölöpssägen? Men jag mm. så bara bläddra idén idag. Och det var helt jävla sjukt, alltså. Reklam för alkohol. Det var reklam på alkohol på var och varannan sida. Halva första delen av dagens Nej. nyheter var fylld med alkoholreklam, alltså. Jaha. Och sen har de den här. Och det, och det brukar det inte vara. Jag läser ju nej, bara nej, inte det. Det kanske är det på fredagar. Jag, det är bara att inte jag har reflekterat nej. över det. Utan nu ska man liksom försöka få folk upp på bolaget idag. Så det gäller liksom att kränga in ja, men visst, och visst. den här jävla Mons Selmedal. Han har hur mycket vin som helst. Han har en skumpa, den har jag druckit. Ja, men, men, mm. det, men det, det jag reagerar på, det, det är den här, mm. den här jävla dubbelmoralen som finns. då. Mm. Va? För då för att ha reklam i tidningen i Sverige mm. så ska en del. Mm. Av, av reklamytan innehålla en svart ram mm. med, med vit bakgrund med någon text där det står ungefär som det står på cigarettpaketen ja. så här, det här är farligt, fatta. Mm. Alkohol kan skada. Ja, det här, så. Ja, så mm. Och då tänker jag så här liksom att det är det är ganska cyniskt på något mm, sätt alltså. mm. sen, sen, sen förstår jag väl Att man liksom på marknaden Vill liksom mm. få folk att välja sin produkt Och, och det är inte förbjudet att köpa mm. alkohol Så är inte Nej. det liksom men, men just den här Jag tycker ibland blir liksom dubbelmoral mm. Sen blir jag förbannad för den kostar 745 spänn I månaden mm. betalar jag som prenumerant på den jävla det, tidningen ja. Och ska jag sitta och bläddra ungefär som det annonsbladet För den får jag gratis mm. Ja jag håller med, jag förstår oh. Nu har du lättat ditt hjärta och då ska jag bara säga då kan jag bara, jag alltid har mina rödstrumpor Då sitter jag alltid där ska. Jag kan bli så förundrad över typ att sådana som Måns Elmelöv och Mikael Persbrandt andra de här manliga förebilden alltid ska göra reklam för. Spel och sprit och snälla bara ta bris eller stå upp för mänsvåld eller inte för, alltså mot så eller så Stå upp ja, ja men det kan jag tänka mig just Persbrand, Persbrand, ja. Nej men först det är det. Det är det det är så, de är så de så förutsägbara ja. inte på ett nytt de är andra som liksom fortfarande håller det är Clash ja men så god Del du lyssnar på Fredas Ja, Fredas Säsongsfinal eh, eller avslutning, avslutningssäsong. Mm avslutning. Ska vi ta lite jul och vara lite lediga. Ja. Men innan dess så har vi ett helt program som vi ska göra färdigt då. Absolut och det blir dags att släppa in våran gäst yes, och vi gör det utan krusaduller. God morgon Beatrice Bejner, välkommen hit. Tack snälla, god morgon. Hur känns det att vara här? jättekul. Bra. Men lite spännande och ja. lite läskigt faktiskt. Ja men det är bra. Då är man på tåna. Ja gud ja. ja. ja. Nej, vi, ska inte, vi ska inte göra det här till något lidande. Ah, nej, nej jag är inte så rädd för er. Men <laughs> det, det är bra. Det borde vara. Nej, jag men du du du, alltså du jobbar ju på du ska få berätta allt vad du gör men jag vet att mm. det, det är badåt. Då har vi redan mm. avslöjat vår lilla på Och du skulle egentligen stått i receptionen nu. Du skulle ha öppnat idag egentligen. Var det så? Så fick du någon kollega kliva in eller? Vi, inte receptionen skulle inte öppnat. Nej. Däremot har vi konferenshuset och där brukar ja, vi konferens. hjälpa oss åt. Men där har jag min kollega som öppnar och kör. Ja just det. Mm. Så det brukar vara tidigare månader för dig? Nej egentligen inte. Jag ska inte ta på mig det här Men det beror på hur dagarna ser ut. Men öppnar man receptionen så öppnar man ju 6.30 ja ah, Så då är det ju tidigt. Men det... det var ganska länge sedan jag behövde göra som tur var. Ah. Men däremot konferensen, då man är inne i sju kanske. Ja, ah, just det. Ah. Okay. Men ska vi, för, för de som inte vet vad badhotellet är, ska, mm. vi, liksom, ska vi ta det från botten? från, det, från början. Vad, vad, är, vad är badhotellet egentligen? Ja, vad är badhotellet? Badhotellet är ett gammalt kurortshotell eh, som grundades 1899. Så lång historia i Tranås. Mm. Eh, har ju varit hotellverksamhet kan man väl säga egentligen sedan dess. Eh, lite rika människor kom dit på tidigt tiotal för att kurera sig helt enkelt. Mm. Med hjälp av vatten. Mm. Ja, just det. Var det här samtidigt, nu borde man ju kunna sin lokala stöd, men jag tänker det här med sanatoriet i Romarnäs. Mm. Hänger det här ihop på någonting? Det var ju mm. tidigare vet jag ju. Men mm. alltså, hängde, hänger de hängde verksamheterna ihop? Alltså, det var ju ändå något som mm. kurort på något sätt. Mm. Kan du, kan du den biten? Nej, inte, mer, inte exakt hur de hängde ihop. Men däremot var det ju som sagt var tranos om Kurort som mm. var en stor del av det. Mm. Mm. De valde ju Tranus på grund av att det var frisk luft och rent ja. vatten. Ja. Det var det det tid, här. Det. Ja det. Ja, det. <laughs> det var det. Men för bra ja. vatten har vi fortfarande. Ja och men ja, men tror bra luft också, tror jag. Ja, men det men tror jag absolut. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Det är roligt med Kurort på, på, på, på ryggen. Där betalar man faktiskt så fort du handlar någonting på ryggen, så, så har du en speciell kurskatt. Eh, så mm -hmm. några ören går liksom till de här kuranstalterna på ryggen faktiskt. Mm. Fortfarande. ja Jaha, vad ja. spännande. Ja. Det ser man. Men det har vi inte här. Men det har vi inte, men det har vi inte här. här. Ni får betala lite extra <laughs> skatt för era produkter. Ja. för kalla vatten <laughs> på eller. Ja, men, så, men, men, men det är ju inte, det, det inte vatten man dricka. det kan man dricka där också men, men, men, mm. men sen omdanades ihop då? Från ja det Kul... gjorde det eh, Riksförsäkringsverket drev ju under många år ja, i behandlingssynpunkt, ja det var statligt ja, det. och sen av Försäkringskassan som vi känner igen det i våran tid då, ja. tog vi över det och sen har det varit i familjens ägo i dryga 20 år nu då har det varit ja, privat istället. Ja. Det var nästan vid millennieskiftet, ja, 99 det 1999 99 någonstans mm. ja just det, mm. Och vad kan man göra på? Man kan, man kan sova där. Man kan sova. Ja. Mm. Man kan äta gott. Ja. Man kan bada. Ja. ja, just det. För det är, det är en historia också. Ja, det är det. Jag har aldrig fattat det där med spa. Alltså spa som Stockholm är ju det vatten. Mm. Mm -hmm. Alltså spat. Men, men, men det är mer där? Det är en stor, alltså spa, Begreppet spa är ju gigantiskt okay, ah, okay. I Sverige är det ju superhypat idag Att åka på spa, allt ah, som nej. har med spa Att göra ah, eller hur? Och spa går egentligen ut på en gjuta Det är ju det man ska göra jag tror jag, skulle, ja. jag tror jag skulle klättra på väggarna Nej det skulle du inte, ah, okay. du skulle somna och Ja, det, är, så, kanske, ja. Det, ja men ah. det Det är antingen det liksom, Någon av dem man mm. gör ah. Men vi har ju många män som kommer och säger precis som du att jag ja. kommer nog inte kunna slappna av eller jag kommer tröttna eller jag tycker inte att det är skönt. Så. Mm. Men de sover. Ja, de slappnar ja. av och blir lugna. För ja. det, det är väldigt avkopplande ja. här, att vara på badhotellet. Eller på spa. Mm. Men hur har det varit nu under pandemin då? Alltså, det, mm. det har ju varit helt fel bransch för pandemin över taget. Mm. För konferensen del också. Mm. Det, jag var inte så länge sedan jag var här föreläst det här faktiskt för mm. domstolsverket som var mm. hos er. Ja. Mm. Men, men det var ju precis nu. Det var första mm. gången som de träffades på ett och ett halvt år. Ja. Ja, alltså, Vår bransch har ju varit katastrof under pandemin. Mm. Det är ju ingen hemlighet och det nej. har ju vi också blivit drabbade av såklart. Vi har ju ändå stått oss bra mot många andra tack vare att det är ett så gediget gammalt, mm. tryggt företag ja, som har ja, men jobbat under många år liksom, för att mm. få det så bra som det är idag. Mm. Så vi har ju klarat oss bättre än många andra, vågar vi ändå mm. säga. Även att det var ett Värsta året- Någonsin. Men gjorde, ni gjorde väl till och med några investeringar eller förändringar mm. under det här pandemin? De, de kanske redan låg i pipen och var planerade, men ni ja, det var. stoppade inte dem i alla fall. Vi, vi sköt lite på dem. Och, eh, främst var det väl att vi planerade att bygga ut spaavdelningen, för den var lite för liten. Okay. När vi såg att efterfrågan bara ökade och ökade just på spardelen. Mm. Eh, vi har väldigt många rum på badhotellet. Det är 102 rum, men oh, vi hade ja. inte riktigt plats i spaavdelningen och vi hade inte riktigt kanske plats i restaurangen för så pass många gäster. 102, 102, 102 rum? har vi. Ja, mm. fyra våningspladar fullt Ja, det är det. Mm. Men då borde man ju ordna mycket, mycket mer event här, här i stan. Mm. För, för det brukar ju oftast vara en begränsning att det, mm. att det inte finns liksom... Men 102? Ja. Och sen ja, Statt och sen Åberg. Men man, det finns oh, med det. tog ni några av de rummen då? För de låg inte, de ligger inte på spaplan, eller hur? Nej, vi Nej. valde ju att bygga ut ute istället. Just Så det. vi byggde en utomhuspool som vi hade drömt om länge. Att förutöka alltså utan utomhus. i parken? Liksom. Ja, nere i parken Aha. finns det något som vi har döpt till, champagnepoolen. En utomhuspool som håller 38 grader. Aha. Den är Aha. fantastisk. Vad Och den fanns med i planerna länge. Och sen sköt vi lite granna på det. Och sen valde vi att gasa. Mm. När vi ändå mm. kände att vi hade tid till det, helt enkelt. Och det fanns i med i planeringarna sen tidigare. Aha. Mm. Så häftigt. den står klar till jul förra året, för ett år sedan? Ah. Okay. Det kan nog typ vara invigning för ett år sedan nu. Nej, Aha, jag står åt ja, efter det. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Och så har ni badtunneln. Alltså mm. grejerna, vi ska prata lite om byggnaden. Byggnaden i sig är bara helt fantastiskt. Det är ah. nästan som ett landmärke tror jag och så tänker på mm. alltså badtunneln. Men även miljön, alltså parken och vid, mm. vid Svartorn är ju fantastiskt. Fantastiskt, det ah. är så vackert. Men berätta om de här bastun. Mm. Vad är det som ligger där ni? man ser de här små hyddorna? Ja, men det är många som bron. har sett när man går över Stadshusbron och i ah. stadsparken. Vi har mm, fyra ja. stycken vedeldade tunnor okay. som vi fyller med slang och eldar med ved i. Yeah. Ah. <laughs> och två bastu. Okay. Eh, och det är öppet fredag lördagar främst. För det är ganska mm. mycket jobb att underhålla och hålla igång där. För det är, ja, det är ju klart. handhavandeskap och alltihopa ah. liksom. Ja, det där och Dra vagnar med elda. drickan och någon ah. ska bära ah. veden. Och elda, men så otroligt uppskattat moment. Ah. Mm. Eh, tyvärr inte öppet vardagar om det inte är att vi har för mycket gäster så vi känner att vi behöver utöka ytan. Eller om det är abonnerat av privatpersoner, konferenser eller andra grupper. Ja, eller så, då. Mm. Men fredag lördagar. Men sen inomhus då, vad, hur är, vad är det, har ni för bassänger? Där, där, där är det som mm. det alltid har varit. På att säga. Hur ja, är men det? Är, det är nästan det är som det alltid Kärna, har varit va? faktiskt. Ja, nu ja. är vi nere, nere i spar. Ja. Eh, nästan som det alltid har varit. Det är det som är så häftigt faktiskt. Mm. Eh, vi har ju först den allmänna delen som alla boende alltid har tillträde till i spavdelningen. Så man har ju alltid spar när man är boende hos oss. Mm. Mm. Och sen har vi en låst del, en separat del som vi kallar vårt sparital. Mm -hmm. Det här är en sparritual Tjejigt mm. Ja jag vet Nä. att du tycker det Men kom så ska jag visa dig att jag kommer ändra det Det vara jättefrälst i Det kanske är det du ska få julklapp Ja men den är så smart där den. den är jätte, jättetrevlig Där har gästen en fast bokad tid Så inget som öppet för alla Utan det ingår i paket eller okay. så köper man till det som en upplevelse Man har en starttid och man har en ritualvedinna Som följer med och visar alla steg Man går tillväga där inne Och sen använder man vår egna produkterie-kuren och så går man igenom olika varma och kalla källor. Aha. Och det brukar män verkligen uppskatta. Ja. ja. ja. Ser. Mm. Du ser, det finns så mycket ja. nytt för dig att ja. upptäcka. Jag blir chockad. Ja, du blir ja. chockad. Men eh, ja. nu jag skrev den här lilla, lilla introtexten som jag, ja. alltid, jag ja. alltid gör och lägger ut på sociala medier och berättar vem gästen är. Och Då var det så här: ah men jag ska skriva om bara. Och så tänkte jag så här: Ja, ah, men alltså, byggnaden är ju fantastisk. Den är liksom mm. gammal och har sin historia. Och samtidigt, typ, spa är ju något ganska. Men då då det här mm. hajpade nya mm. att man måste ligga i framkant, det räcker inte bara att ha en rotborste och ett, ett, ett, en varm bassäng liksom, utan man måste hänga med. Ja. Det här med att um, utveckla någonting mm. som är så anrikt, mm. hur, hur tänker ni kring det och hur, vi, hur medvetna eller hur varsamma är ni med historien? Men när jag nämnde Sparitalen där förut där inne jobbar vi med något som heter Knip-metoden som en oh, gammal okay. beprövad yeah, metod sen Det är lång, kallad långt kallad det för, eller Ja, det gjorde det. Och det går ut på att blanda varma och kalla källor för att oh, kroppen då ska det. må bra av detta. Okay. Eh, och den har de ju bevarats och våra ägare då skapade Sparitalen 2015 vann de pris för Sveriges bästa Sparital. Wow! Mm. Eh, för att man då lyckats kombinera att plocka in alla de här gamla For elementen liksom, oh, i den här cool. upplevelsen som tar i uh. och en halv till timmar. Två timmar? Ja, ja, och vissa är där längre är bara för att men. det är så fantastiskt liksom att Aha. man ska uppleva olika sinnen, att man har iskall is på kroppen, man ja. sprutar iskallt vatten, man sitter i och man blandar varmt och kallt fotbad mm. eh, poolen som finns där inne, som du nämnde, mm. den är 38 grader, ja. en stilla ja, okay. pool som bara ska vara varm och slappna av i och sen har man ett ljusrum också så man ska Aha. få in det elementet ja. Ja, det, det behöver ju du! Mm. Ja. 38 grader och ljusrum kan ta det där med Ja is, men du ser, jag har ju redan hört talat dig, det har vi där Det är lite intressant där med kneipen Kneipen var liksom. Det var, lika, det var lika vanligt att säga det som säga kuran. Mm. Det var liksom. Mm, Okej. Okay. Ja. För, för det finns ju en fantastisk historia om mm. piraten. Mm. När han skryter om hur jävla fint han bor för en låd i England. Mm. Och så bjuder han över honom på älgjakt I till Sverige. Han, tänker, han mm. kommer ju aldrig komma, gubfad. Mm. Och så kommer han. Mm. Så då, då använder han ju liksom badhotellet mm. eller kuran som säger, ah, det här bor jag. Det här bor jag. Så, ja. ja, det är främst. Liksom. Jättehäftig historia. Ja. Den används ju mycket i historieböcker ja, och kommer ja, lite ja, nytt material ja. om det också. Gör det ja, rolig, ja, rolig. Piraterna har ju färgat den här stan mm. under sina tider år mm. verkligen. Alltså. Och hela vårt hotell. Men du, ja. vem är, är Bea då? Vem är Bea? En mm. tranårstjej. Mm. Ebea. Ja. Mm. Född upp också i Tranås. Eh, tänkte göra en karriär som dansare, men då satte en skada stopp på det. Ja, men så är det väl för många dansare. <håll> ja, det är det. Och sen hade, halkade in lite på ett bananskal i hotell- och restaurangbranschen. Ja, okay. eh, Jobbade under ganska många år i Gränna på Västernås slott. det är fint. Fantastisk det är ja, fantastiskt ställe. Ja. Där har jag varit på konferens. Åh, ja. oh, Döfranta ja, det det. faktiskt. Underbart Mat. ställe. Sala var en oh, Det är gammalt. Ja, det är sitt gammalt. <laughs> ett ja. ställe Och sen kände jag att eller jag hade ett ganska tidigt en dröm att utbilda mig eh, inom branschen på ett eller annat sätt. Ah, okay. Och sen läste jag upp eh, på Gruyter Akademi i Gruyteren. Uppe ah, hos just det. Jan, som många känner igen det till snarare. Ah, <laughs> ja, undrar hur det är där mm. nu. Då, det är lite jampe där Grytet. Ja, de har haft det tufft, har de? Ah. Jag följer ju mycket för man har ju hjärtat kvar även ah, om man inte är kvar. Ah. Liksom. Men de har stått palgan ganska bra faktiskt. Okay, ja. De har eldsjälar som har fajtats livet ur för mm. att restaurang- och hotelldelen ska få vara kvar. Vara kvar. Hotelldelen ja. flyttades till Örebro för ganska många år sedan. Så jag låg mm. också under Örebro universitet när jag studerade ah, där. 2009-tiden okay, okay. okay. ah. Med... Vad läser man då Det liksom? Egentligen finns det fyra olika inriktningar fanns det när jag var där uppe. Bland annat var det spaterapeututbildning som inte finns kvar. Okay. Somalierutbildningen, dryckesutbildningen som är fantastiskt. Ah. Riktigt, riktigt bra. Är det då och... man blir sån Ja, då jobbar man med vin. Ja, just det. Ja. Eh, och kockutbildning framförallt. Ja, okay, eh, ja. Och jag gick hotell- och värdskapsprogrammet. Ja, okay. gjorde jag. Ja. Mm. Men då, är man, då, är, då, då tycker du om människor då? Ja, det gör För det är liksom en förutsättning. Annars skulle det vara plågsamt. Då skulle det vara ja. som till Tower. Ja. ja, det är ja, det hotell också kan jag säga. Ja, det är det, kanske. Ja, det är det. Ja, men hörru, hörru, det här är ju dödspännande. Vi, vi ska ta och lyssna på lite, lite, lite, lite rock roll jag kör Ja, kör på. på pietas Johanna? Ja. Nu på söndag. Mm. Sista mm. Äntligen. Ja, och då tänker man nu är det över. nu är det är klart liksom. <laughs> det är ju ja, men, det alltså, man, nu, nu, nu nej men då är det ju en hel jävla vecka till julafton. Ja, så är det i år. Jag tycker, alltså du har det där, problem med det? Ja, jag, jag har jag har problem med ja, det mesta, är Du var men... barn under fem år som som känner samma sak. <laughs> ja, ja det är så. <laughs> ah. men, men vilken tur att vi vilken tur att vi har vad heter det? Vilken tur att vi har B här då ah. Så vi kan fortsätta våran resa i eh, på hälso. Ja ah, precis. Ja. Var var vi någonstans? Ja men det känns som vi hade. Jo men vi pratade lite om om, om B själv och mm. vårt, ja, utbildning och verkligen en service och, och så konstaterar att det är bra man tycker om människor. Ja, det är en stor fördel att ja. ja. man ska jobba. Fast det gör man ju inte alltid. <laughs> Nej, inte, men men det, inte alla, alla, det alla. Kan, det kan vara lite som Folk i Towers också, eller? Oh ja, oh ja. Oh ja. Men det oh. är nog det som är skärmen på? Ja. Liksom, med... Mm. Uh, det är ju det som är skärmen i den här branschen. Att även om man har planerat en dag så blir det ju inte alltid så. Nej. För man ja, jobbar ju med import. människor hela tiden. Ja. Och det är det som är så häftigt. Mm. Men det, det jag har mm. förstått runt, runt hotell och pris på hotellrum. Mm. Så är det, det, det är det mest avancerade prissystem som finns. <laughs> Det kan vara Eller hur? Mm. Man kan ha hur jävla många priser som helst mm. på samma rum ja. För jag vet, när, när man utvecklade Golfens IT-system När man gick från det gamla till att göra ett centralt för Europa, Då tittade man på hotellbranschen mm. För just att för att Man ville också inom golfen kunna ha diversifierade mm. priser Alltså mm. lite billigare än inte så många på banan Och lite billigare än mm. många på banan mm. och sådär. Mm. För, Är ni med i de där systemen också? Alltså om jag ska boka hotell mm. hos er Hamnar jag på booking då? Kan jag göra, ja. om man vill men ja. Kan vi inte bara, utan att prata liksom affärshemligheter, men, mm. men hur funkar det där med bookinghotels.com och sådana här? Är det liksom skitaffärer för er? Förlåt, alltså är det sämre affärer kanske vi ska säga då? Både ja och nej. Aa. Det når ju en liten annan målgrupp. Okay, kan du göra. Att de som är vana vid att boka så att bokar de resande bokar ju väldigt gärna så istället för att leta sig in mm. på en fin hemsida aa. och klicka sig framåt. De vill allt i ett. Aa, Och då gör. når man ju det, dem. Det är ju jättesmidigt. Man, ja. liksom, man skriver bara in. Ja. Och sen, och sen det det. har man ju oftast någon liten bonus också. Det, mm. det, det blir ju liksom min hotellkedja. Mm. Mm. Mm. På något sätt. Mm. Mm. Alltså Precis. Istället för Precis. att liksom ha aa. alla, alla mm. andra och hänga med. Så, ja. Men det, det är ju inte, det är inte där... Man lägger fokus kanske just i spa-branschen. Nej, okej. Spa okay, för där, där är det liksom mer upplevelse. Ja, Och sen kommer rummet ja. som... Det är sekundärt? Eller? Det är inte nej, sekundärt, absolut det... inte sekundärt. Den är en del av det. Men det är väl kanske inte det primära i men, det hela. Mm. Men du, har du sovit i Kungasviten? Nej, det har jag inte. Visst, visst finns den. en sån? Ja, det är det. Knugen. Han, han, han var här. Han var här, han var här ja. nu. Var det också vid millennieskift? Ja, det var eller det. Där? Då byggde de dessutom om eh, Kungasviten till ja kungen och drottningen, så den finns ju kvar och heter vilka, vilka boker, är det bröllopsgäster och... ja det är mycket bröllopsgäster det kan vara mitt i veckan någon som har bröllopsdag eller ska förlova mm. sig eller ja ska gifta sig imorgon, kan de stå och säga till ja. oss, där som vi... Men nu är vi på Örebro universitet då, ja eller högskola eller vad det var för sig. Ja, nu vi tillbaka där. Ah, ah, ah, ah, ah. Vi nej, men liksom Grytetan, ta... ah. ja, men precis. Eh, nej, men de får fightas där uppe och finns ah. kvar. Eh, kockutbildningen finns kvar, också miljonerna är kvar, ah. vad jag vet. Men när du var färdutbildad då, var, var, var det då du hamnade i Gränna? Nej. Eh, jag var både i Gränna innan och efter, ah, okay. faktiskt okay. var jag. Och ah. sen... Ja. Eh, Sen fick jag faktiskt ett barn. Ja, just det. Ja. Så det mitt, mitt i detta, när jag var Gratulier! på väg ut i livet, så träffade ja. jag ju min man också. Ja, och då blev jag ju Tranåsbo igen. Ja, okay. ja. Men jag var väldigt fokuserad på vad jag ville göra ja, vill. då. Så sen, ja, sen blev det inte riktigt som jag hade tänkt mig. Grytetan med med började. Ja, det blev fantastiskt. Både man och barn. Men med Grythytan, det var en... Jag hade drömt om det i flera år och det var väldigt stort ah. att komma in på grythyttan. Ah. Tidigare så gjorde man ju hantverksprov för att komma in där. Ah. Så jag hade ju förberett mig mentalt i ett par år där att skulle ah, klara ah. av de här olika delarna ah. och liksom leverera på den nivån. Man. Ah. Det gick då under Brovar universitet och man sökte bara på betyg. Ah, okay. ah. Och därav så höll det inte, det var ju en fantastisk skola och superfascinerande lärare och mycket liksom ah. branschfolk. Men det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Ah, okay. Så jag läste två år mm. istället för tre år. Ah, okay. Och så skaffade jag barn istället. Ja, ja men det och flyttade det. hem. Det ja. gjorde du rätt i. Ja, det ja. gjorde jag. Det har jag inte ångrat Men hade du bara tänkt lite i bak i tanken nej. då? Nej. Gud nej. nej. Inte en tanke på. Jag var helt säker på att jag kommer få pendla resten av livet som jag alltid ja. hade gjort ja, ja, mot Linköping, ja, ja. Jönköping större ja, hotell ja. så liksom. Mm. Mm. För för, för men pendlar du när du jobbar grann också ja. du, hade, du hade inte ett litet kyffe Nej, jag hade inte ett, ett litet. Och, jo, grunden. det hade jag. Gud jag. jag hade ett litet litet kyffe mitt på golfbanan. Så det gjorde jag. men Nej jag visste inte riktigt vad jag skulle göra så efter jag fått Edvin så ville jag inte tillbaka till Gränna för det är för långt att pendla. Ett ja. fantastiskt ställe, jag hade ja. aldrig ja. lämnat om inte såg ut som du gjorde liksom, med pendlingsväg. Mm. Nej, och det är lite så, ja, det var, kan det vara, 45 minuter ja det, är, ja det är det, det är en som... så pass dålig väg ja, också. sist otäck, men vägen, Man vänjer sig, ja, man tar fart bara. Ja det är det, verkligen. Ja. Nej, men så började jag jobba på ICA i Tranås när jag jobbat som tonåring. Ah, då, min, ah, ah, då min bästa vän var kassachef och tyckte att, men, ska du inte kom komma in. lite? Ah. Ja, men det kan jag göra för jag var lite så trött att du på du i kassan med. på ICA? Ja, ah, och sen var jag ah, för förbutiktschef där. Får bara fråga en sån, mm. varför, varför tar du sån tid i kassan på ICA i Tranås? Mm. Ja, det är väl, det är för ah, att jag ja, har slutat. Ja, ah, <laughs> ah, men allvarligt. <laughs> det är därför B ah, <laughs> ah. alltså, ja, har slutat. Alltså, jag kommer från detaljhandeln. Så ah, det har jag reagerat på. Alltså, det, jag, uh -huh. det är jättetrevliga människor, det är inte det. Uh -huh. Men det tar sån tid mm. att, att gå i utgång. Mm -hmm. ja, det var en helt annan historia. Vi ska ta hit uh -huh. och Ika och höra varför det tar sån tid. Ja, men ja, det gör vi. Uh -huh. det gör vi. Mm. Nej, men då var jag på Ica som förbetingschef uh -huh. och sen så fick så tröttnade jag lite där. Uh -huh. Och så fick jag en dotter också. Fick ett uh -huh. barn till. Du ser. Och sen lite på bananskal så kände jag så, här, Gud, vad ska jag göra? Jag vet inte vad jag ska ta vägen. Men jag var lite trött på att vara mammaledig. Uh -huh. uh -huh. Jag kände för att jobba, jag ja. längtade ja. efter att jobba. Mm. Och då ringde jag till badhotellet och sa ah. att hej, jag kan tänka mig att jobba lite extra som spavärd och dryga ut föräldrapenningen. Ja. Ja. Ja. Jag ringde på förmiddagen, jag pratade med chefen vid Lund och jag skrev papper klockan fyra. Ja, men, det är jag. Då. Det är så jag Nej, men vad härligt. Ja, så då ja. började jag som receptionist på badhotellet för jag hade turen att någon precis hade lämnat. Ja. Så jag har mm. varit erbjuden den tjänsten. Mm. Och på den vägen är det. det, och sen är det. Har jag... När, när vad pratar vi om nu då? När det är det? fem år sedan är det. Ah, okay. mm. Och vad gör du idag? Idag har jag ju beteckningen... Lite, lite luddigt är det. För ja, det här alltså är, är ju ett familjeföretag. Ett... Ah, ah, jag är ju inte en del av familjen. med jag i, jag i ledningen. <laughs> men jag är driftschef på badhotellet. Ah, okay. e, så ungefär hotellchefsjobbet då. Men... Så om det är kallt på rummet mm. ringer man till. <laughs> Ja. Jag tar alla klagomål så det stämmer faktiskt. <laughs> Uh -huh. Nej men jag står som receptionschef gör ja, jag och mm. sen har jag okay. titeln guest and staff relation manager mm. så egentligen gäst och personalchef. Uh -huh. Så jag har, eh, personalansvaret på det sättet att jag ska till att alla har det bra uh -huh. ja, och att gästerna har det bra. Men det låter ju mm. precis som där du utbildade till. Att, har du hamnat, ah, har du hamnat där, där. rätt nu? Ja ah, det har jag. Ah. Ah. Vad är det bästa med ditt jobb? Det bästa med mitt jobb är att jag aldrig vet hur en dag ska bli. Ja, men visst är det kul. Ja, man har, no? man har liksom strukturen satt med. Vi vet att de gästerna kommer, så många kommer. Mm. Och sen blir det ju aldrig som man har tänkt sig. Nej. Är det också det, det, är det mest absolut. utmanande? Ja, det jag det. Det finns flera människotyper, men jag tror det finns två människotyper. Den där, de som gillar det oförutsedda mm. och de som verkligen vill veta exakt vad som ska hända. Mm. Och jag är mm. båda och. Ja, alltså, mm. det känns ju lite så. Mm. Ja, men det är, det är det. Men jag, jag gillar eh, att ha kontroll och ha koll på saker ja. innan. Mm, mm. Men jag är också extremt ombytlig av mig. Ja. Du är flexibel Så är lätt att som vi säger ja, i arbetsgivarbranschen. Flexibel. Ja, flexibel. Jo, men definitivt. Ja. Och det måste man ju vara. Förändringsbenägen. Mm. Ja, och ja, ja. ja. Och det är det som är roligt också. Men matsalen, är det mat ja. Där, eller? Ja, det är det. Och det här är det här, Axels matsalar. Ja. Ja. många undrar ju om Axels matsalar är våran matsal ja. eller om den är extern, men det är våran ja. matsal. Aldrig. Det var bara att den fick ett vackert namn och helt rätt namn. Vem är Axel? Axel är ju grundaren av badhotellet. Aha. Ah. Så Axel var mannen som grundade badhotellet år Oxenstjärna, 1535. Nej, <laughs> nej. Och så skulle Aha. ju det namnet plockas upp okay. Så vi byggde ju om matsalen rejält För fyra år sedan då Vi mm. gjorde en rejäl uppfräschning ja. Vi byggde en ny bar som är fantastisk den en cocktailbar. Är ja, den är väldigt, väldigt vacker Otroligt vacker Och då ja. var det liksom sådär pampigt och ståtigt Så det måste få något mer ja, genomslågsnamn Och då blev det alltså, Axels var, var, var ligger den då, baren? Det där? För det var någon, det var en bar i rummet innanför där då. Ja, det finns men hur på själva hotelldelen så ja. har vi ju matsalen och baren ligger direkt i, i matsalen gör den. Ja, alltså den stora utom Ja, den stora matsalen. Ja, fett, mm. ja. Där är den. Vad bra, boy, där Och jag. den här och matsalen, den, den är öppen för era Gäster, är den öppen för allmänheten någonting? Ja, den är faktiskt öppen för allmänheten ja. men det är inte så allmänt känt. Nej, allmänhet. Och det vill ni inte på säga. Här. Jo, <laughs> ja. definitivt. Men det är ingen lunch längre? Inte, inte in, inget lunchhat skulle jag inte säga. Nej. Vi serverar fantastisk lördagslunch ja, okay. oh, som man kan komma utifrån semest och checka ja. lördagslunch. För tillfället har vi lördagsluncher. Super, super trevligt Man sitter ja. i fantastisk miljö. Man får förrätt och varmrätt och ja. kaffe och något gott. Oh, och sen kan man ta något gott i salongen och njuta på eftermiddagen. Jätte, trevligt är det faktiskt. Mm. Och sen har vi ju öppet tisdag till lördag på kvällan också. Så man okay. kan komma in och bara ta ja, okay. något att käka eller något att dricka. Ja. ja, för det är ju mm. ett... Alltså, och det, nu, nu är det nästa grej jag undrar Det är det här med miljön. Alltså mm. det är så himla och det, vem dammar, fint. Då, Ja, vem, men vem, vem, vem inreder? För det är ju... Ah, det är nästan som ett slottring. Det är så ja. himla tjusigt. Vem är det som är ansvarig för det? Och se till att allt är så. Det är ju faktiskt vår det är också det här med beteckningar. Det ja. är vår ägarinna och husfru. Ja. Äh, och sen är det vår marknadsansvarig också. Ja just det. Som gör detta. Så Annette och ja. Regina är det som håller koll på huset att det är fint och inreder. Och ja. De är pålästa och shoppar på loppisar och eh, ah, liksom ja. köper in gammalt. Sparar mycket. Ja. Fan. Fantastiskt mycket finns sparat. Jävla mycket fin konst. Ja, det är det ju. Jag var, ja. var lyssnat på Bert Carlson på, ja. på Badhotellet och Nämen. då var vi då var vi ju stora fastigheter fast vi var en trappa upp mm. På, mm. på något ställe där också. Det var jättevackert. Det var liksom, mm. det var, jag tror inte ens det var ett rum utan det var liksom en sal salong. Ja, en salong mm. precis va? Ekvallsalongen ligger en trappa ah, okay. upp. Mm. Och väldigt vacker alltså konst på alla mm. vägar överallt är det. Knut Ekvall är ju han som har målat större delen av nästan all konst som okay. är på badhotellet. Okay. Yeah. Och där av då Ekvallsalongen ah. Ah, ja, ja, ja. Alltså, innanför pratar. ligger piratens matsal. Ja ja. Ja. ja. Mm, så där, ja. på tal om kulturarv så har ju de plockat upp alla de här gamla historiepersonerna och viktiga delarna som har varit under alla år ja. och sen använt det igen. Ja. Och våra lokaler är ju alltså, benämnda efter kända ja, personer okay, ja, eller ja. händelser och sånt ja. då. Så då har vi pratat om matsal och Ekvallsalongen, alla sparrummen som vi har terapeuter i. Har ju namn efter viktiga personer. Så ah, okay. Astrid finns. Och det är ju ja. för att Astrid Lindgren har bott på badhotellet en gång i tiden. Oh, det. Astrid, den gamla oh. oh. rugguggnamn. Nej. nej. <laughs> ja, men det är ju, och det är, blir ju så genuint. Alltså, ja. Upplevelsen blir genuin när man liksom mm. jobbar så och plockar fram det gamla. Eller jo, men det är det jätteviktigt att bevara det gamla. För vi har ju något som inte går att bygga idag. Mm. Ja, eh, ja, sen måste precis. man ju ändå förnya sig och vidareutveckla. Ja. Men... Eh, varsam varsam verkligen, verkligen. Mm. Ja. Men du men du men hur så Pelarsalen där, mm. eller, eller mm. vad heter? Det? Ja, Pelarsalen. Heter, heter, det? Heter, heter det huset speciellt? Ja, det är Pelarsalen byggnaden. Mm. Ah, okay. mm. ja. jag, jag gillar ju den vad heter det? Terrassen eller vad ja. var ja. ja. ja. det? Trampen. för. Ja. Det är också så här, det är så här klassiskt dranosmark Ja, det är det. Liksom, ja för jag vet att Janne Francean mm. vet fotografen filmar ja. han han gjorde ju, han skrev en massa låtar och så gjorde han en uppsättning mm. jag kommer inte riktigt ihåg vad det heter men, men det, var, det var ju liksom tranor ja det var mm. ju 1920 så gjorde han ju mm. någonting eh, och då, då, då skrev han en låt just om det här när man träffas där och och till. och, mm. trampar, och så, så, runt. Ja, trampar runt mm. så ja med halmhatt. Så, ja. Var det så, ja, ja, så det, ja. tjusigt Ja men det är fint alltså. Ja det är ju häftigt för den ser ju faktiskt likadan ut som den gjorde på 20-talet ja, ja, ja. Samma arkitektur och allting kvar ja. Liksom. Häftigt, ja. Jättehäftigt Ja det är frönt Men det nu är det ju ah. jul. Mm. Ah. Mm. Och eh, ni har ju jättemycket att göra nu. Ah, och det kan man ju inte tro för då att är jul folk bara var hemma. Ah. Men så upplever inte ni det. Kan du inte berätta vad, vad, hur ser era vardagar ut nu? Ja, vi är, är så otroligt glada att folk hänger i och ut under pandemin ah. och vill fortsätta resa och komma till oss mm. och njuta. Mm. Mm. Eh, vi brukar alltid ha fullt på jul. Mm. Eh, alltså. Ja, fantastiskt. Det, det var det bara så hemlöst. då? Definitivt inte. <laughs> Ja, men eh, fantastiskt är att folk vill resa även under julen. Men det är ju ett ja. sätt att slappna av. Ja. Mm. Eh, vi pratade bara en snabbis på morgonen liksom, mm. med Johanna och jag. Och det är ju att i vanliga fall brukar vi ganska stora sällskap som kommer till oss. Att man tar med släkten liksom. Ja, och så okay. struntar man i ja. allting runt omkring och så njuter ja. Ja. man i tre dagar. Ja. Ja. Ja. Man checkar in, får allting serverat. Man badar och njuter och äter gott i tre dagar. Mm. Men i år ser det ju lite annorlunda ut. Så i år är det väldigt mycket par som ja, reser istället. Ja, okay. mm. Men vi har nästan fullt. Ja, mm. det är otroligt. Mm. Precis sådär på gränsen, trevligt. Ah. Ah. Och äh, det håller vi på att rodda med. Och det ah. bakas och det förbereds och det viks mm. och det städas och pysslas. Och, och pyntas, har ni, pyntas. Fått, har ni fått upp eh, gran? Och... Ja, det har ah, de brukar, det brukar så komma så ungefär två veckor innan brukar ah. vi sätta upp granen. Så den ska överleva till julafton. Just det. Ah, den mm. ja, står i stora salongen. Ah. Ja, för det brukar vara så extra fint. Ja, ah, det är det. Och mm. nyårsändan då, mm. då, är det också fullt. Ah, det kanske ni mer kan det. förstå. Vi brukar få ett så tvärtom. Det brukar okay. vara jul som blir fullt först och så brukar nyår komma lite på men okay. alltid nästan fullt. Men i år är vi fullbokade och ja. har varit ett tag. faktiskt. Men har ni något speciellt arrangemang? Ja, men vi nyår, gör, i år är faktiskt första året som vi har två, två med två nätter över okay, nyår. Annars ja. brukar det vara en att, att man ja, skickar in ja. den liksom sista och ut mm. den första. Mm. Mm. Ja. Men nu kommer man dagen innan nyårsafton till och med istället. Okay, så alltså man stannar ja, ja. två dagar. Och det föll ut fantastiskt väl. Men är, ja. är, det, är, det, är det spa publik då? Eller vad ja, det är det det, det, är det, liksom, det är det. det är det de har som... Som det är, det. det är inte liksom mm. rave-party. Definitivt inte. Inte sånt. Nej. Det är så lugnt och fint där. Det. det är fantastiskt att jobba under jul. Det är ja. så lugn på alla människor ja. och det är ja, sån stämning. Men det är klart, ja. alltså för de flesta människor så finns det en sak som är oerhört viktig för, för inte minst julen. Och det är maten mat då. Ska vi mm. prata lite mat då? Mm. Alltså, bara, har, ni någon, har ni någon har ni någon liksom har ni någon inriktning där? Hur tänker ni vid inköpen och, och sådana mm. grejer? Eller, eller, eller kommer allt från servera? Allt kommer inte från servera. <laughs> Nej, men eh, Jens Ernholt är vår köksmästare idag, ah. varit under tre års tid. Ah. Eh, vi försöker ju, i och med att vi är gröncertifierade via mm. Green Key, att jobba så lokalt som det går. Mm. Sen är det ju en marknad, man fightas ekonomiskt liksom för att ah. få det att funka också. Men ah. eh, vi har en gröncertifierad frukost mm. och vi jobbar ju grönt på hotellet. Så att vi jobbar ganska mycket med lokala delar med okay. både kött och grönsaker och som ägg. Till exempel, mm. Som till exempel då, vad, vad, vad skulle man, om jag nu kommer hit och firar jul, mm. Vad kommer skänklanden ifrån? Dumm fråga kanske. Ja, det var en jättedum fråga. Det ja, var inte svara på. Nej. Ja. Nej. Nej. Nej, men vi försöker så gott den det går. Det kommer inte från Danmark gör det. det gör den definitivt Nej, inte varför? för det är kött. Mm. Mm. Det är svenskt kött vi serverar. Det är bra. Det är jätteviktigt. Ja, ja. ja men, är men var det självklart att ta den gröna profilen för jag tänker, det, måste ju påverka. det påverkar kostnaden i vis. det är det ja, det, gör det. Och det är ett mm. jättestort jobb att upprätthålla mm. den gröna mm. delen. Mm. Men jätteintressant arbete är det också. Ja. Fråga, menar, efterfråga vi... kunderna är märker ni att det Nej. lönar sig? Ja, inte. Nej. Nej, det skulle Eller jag inte säga. Men, ja, men jag, tror mm. där är, jag tror att det där det är en stor diskrepans där egentligen mm. mellan liksom, att, att man ställer en massa krav på branscherna mm. fixar det här mm. ja. men själv är man inte så jävla nog överlag mm. det finns de som är jättenog mm. och sådär men mm. Utan, utan det är mera upplevelsen. Och sen är det pris. Mm. För, för svenska mm. konsumenter är det alltid priset som oh ja. har varit avgörande ja. för mm. maten. Så det... Men sen går det lite hand i hand med att man ska vara på spa. Det har ju med hälsa att göra ah, och välmående. Och det är klart, det är det är klart, är klart att man vill ha en grön stämpel ja. Ja. Det, Så att jag ja, men gästen har med gästerna att ta nog lite för givet att mm. det ska vara så. Ja. Bra sen ställer vi alltid frågan om till gästerna när de har avrest hur vi jobbar med det gröna arbetet. Om. Mm. Ja, just det. Få lite feedback så. Men de flesta tänker nog inte riktigt på det. Utan tar Nej. det som en självklarhet. Att... Rätt. Mm. Men jag tänker så För det, det är det här, liksom. När man för så tänkte jag så här. Jag ska vara riktigt ärlig. När jag bodde på hotell. Om ja, jag bodde rätt mycket på hotell. Mm. Så tänkte jag så Det står så här. Bodde, oftast bodde jag bara en natt. Men om jag bodde på, ett par nätter. Mm. Så stod det så här att. Du kan använda handduken en gång till. Mm. Så jag tänkte nej, fan, eller, <laughs> jag, fan. <vet inte, laughs> jag bor på ett ja, ja, ah. Eller hur såhär. Men mm. det gör jag faktiskt inte nu. Liksom. Utan det är så För det, och det tänker jag tvätt det måste ju vara en mm. jättestor grej ja, eller eller? Där har vi ju turen att ha Eget tvätteri hos oss ah, Ni har ja, det ni alltså. kör inte iväg nu. Nej vi har mm. egen tvätteri, det är väldigt ovanligt Så vi tvättar ju faktiskt åt andra till och med ah, okay, Så ovanligt är det att ha aha. egen Men alltså det, det måste ni ha räknat Jäkligt konstigt på för att få det lönsamt Eller? Kan vara så Eller hur, för det låter ju som att det Ja det är... det är ett jättetufft jobb är det ju mm. Ja det är det för, det, för det, är ju, det är ju ganska personalintensivt också, eller? Ja, men det är det. det, det är samma personal som tvättar är ju egentligen de som har hand om städet. De ah, går okay. ju lite ja, det, ja. mellan de våningarna, då. Så de har koll. Men det är ju lite främt. Det tycker jag var ett riktigt mm. säljargument. Det kanske det är också vi trycker nog inte alls på det. Jag ska fundera på det. Det kanske inte alls är dumt att berätta. Alltså skicka iväg med transporter och allt upp och ha koll på hur Är det Norrköping det närmsta tvätteriet? Det blir sjukt inte Ja, men då har ju då rinner ut. Ja, förrinner kör Det finns ju de är ju stora. Annars är det någon vad tror Ja, till Men oj oj nu Men nästa tänker fråga det här med att ni har så mycket folk vid jul och tänker du då som är personal chef. Det här schem schemaläggning mm. och, och är, du ja. är du färdig med de bitarna? Är det svårt att... Har du sökt några att... tips ifrån SJ? Hur man <laughs> ja, <skemalägger. just> <laughs> ja, Men Där har vi ju tur att vi är avdelningschefer som ansvarar ja. för sina avdelningar. Ja, och sen hjälps vi i återarbetet. Så receptionen ja. har jag ju koll på då. Mm. Mm. Mm. Med min driftansvariga ja. som mm. alla har. Så där hjälps vi gått ganska bra. Men det har vi haft klart länge. Ja. För alla vill veta hur man jobbar jul och nyår. Ja, men ja, men det så det har sätts ganska långt ja. innan. Sen har vi våra riktlinjer att man ska inte jobba varje år och... Vi har haft turen att fått behålla väldigt mycket personal. Mm. Så man vet ju ofta att ja, men jag körde det där förra året och tar jag det nu. Vi ja, om. Vissa vill jobba jul och alltid mm. vara lediga nyår eller tvärtom. Mm. Och sen är vi ganska många småbarnsföräldrar faktiskt på badhotellet. Mm. Och vi är ju väldigt gärna lediga julen och ta nyår istället då. Ja, precis. Så att, ja, vi, vi, vi brukar hjälpas åt väldigt bra så det brukar landa väl i slutändan. Mm. Den och restaurangen som har det tuffast för de har ju riktigt intensiva dagar både under jul och ah, nyårshelgen. Det. Mm. det blir väldigt långa dagar. Mm. Eh, Vi i receptionen turas om i alla mm. fall. Och mm. spa har ju också väldigt intensivt. Alla har ju det väldigt alltså, intensivt. Men... Det, om, om, det, om det blir som det förmodligen blir så mm. är det lite nya restriktioner och sådär mm. då. Hur känner ni inför det? Ni, ni Är ni, ni är riggare för det här liksom? Ni har ju gått igenom ett stålbad mm. eller hur? Mm. Hur ja men så vi? är det verkligen. Vi, när pandemin slog till så var det så dyngsjobb i början att sätta mm. liksom ramar och regler hur sjutton gör vi mm. om det blir en gestängning. Ja. Så vi har ju den där krisplanen liggande så bara ja. trycka på knappen om det skulle ja. hända. Ja. Och sen har vi ju ställt om och ändrat, jag vet inte hur många gånger under pandemin. Så alltså vi har ganska många ess i rockficken mm. och bara slänga ja. fram. Men om just det, alltså vaccinpass och de träder in så har mm. vi också en plan på hur vi ska genomföra ja. det rent logistiskt ja. i huset ja. liksom. Men vi är inte så oroliga för det det är vad det är och ja. vi kommer rätta oss därefter och göra det bästa av ja. det. Och majoriteten yes. har vi förmodligen inte några problem ja, vi, med de här. Nej passen. men vi tror nej. verkligen inte det. Vi tror inte det men man, man vet aldrig. Nej. Men vi tror inte det. Vi och vi känner oss det. väldigt trygga och lugna med att det ska mm. hjälpa istället för att hjälpa. Ja, även visst. att det kommer hjälpa många. Mm. Det kommer att göra. Ja det är klart. Men det är ganska fränt. Så alltså, säg, säg att du är lite sugen på att konferera. Mm. Eller säga att du bara är sugen på att sova. Ja. Eller att du, att du vill, vill, vill ha något gott att dricka. Mm. Eller kanske något ännu godare att äta. Mm. Mm. Mm. Eller att du vill ha kalla isbitar på dig. Mm. Det var ju ja. Ja. ja, just det. Och, och, framförallt, och framförallt att få uppleva, eller sitta tunna, bara en sån. Ja. Väl, så va? Prutta, prutta i tunna. Mm. <laughs> alltså, ja. Eller bara få uppleva lite kultur. Mm. Allt det där hittar man på badhotellet. Ja, det gör man. Och, och, och då, om man nu är liksom inte man lyssnar på det här så är man inte från Trano Och så tänker man, men hur får jag tag i det där? Då finns det någon sån här webbadress eller nånting där Ja, webbsidan är ju Eller vår hemsida är ju den absolut bästa att Gå in på det, ja. man får all info Och, och det är ju så himla enkelt att det är ju badhotellet.com Vi ska inte krångla till Nä, det här inte Det är ju busenkelt ja, det ja. det. Har, har du bott där? Nej, jag har nej, inte inte nej, det har jag inte. Nej, du har aldrig bott. Nej. Jag har aldrig oh, sovit det över. Nej, det, det har jag gör jag har har Ja, nej ja. men du bor ju inte i Tranås på säger. Men det är sällan man bott sover på hotell så. i egen stad. Jag har väl liksom kunnat nej, det ta det med känns inte ja. så här. <laughs> det Och hände ja, ja, det, det hände. Ja. ja, nej men det har jag faktiskt aldrig gjort. Men det ja, men jag är det vill jag, göra. Det var någon konferens och sånt där. och så liksom mm. då då är man ju med så att man inte åker hem. Ja, det är Det är klart. Men, men vad, vad spännande det här var Björne. Mm. Ja, jag tycker jag, jag blir lite sugen på baren. Ja, men du ser för ja, det, det står originalt på Sparitallen och att sparen, baren, <laughs> <sen>. <laughs> det är bara en Det okej okay ja, det, men... ja, det går att kombinera. Nej, men jag, jag, jag har jag över just spardelen mm. alltså för, för man ser i i Östergötland där finns det ju också spar mm, mm. och och den annonsering som är runt mm. spar är ju liksom helt ja, galet alltså ja. mm. men badhotellet det är anerikt och känt, det mm. märker ni att folk känner till badhotellet, ja men det är mm. det är, och det är nog det som är så häftigt med det att man ja, men, kanske varje vecka att man mm. träffar någon person som kommer till oss som kan berätta någonting om historien. Ah, just det. Att det har varit, nej men min mormor ägde restaurangen ah, här 27. Ah. Eller jag har varit ah. terapeut här en gång i tiden. Jag ah. jobbade här som sjuksköterska eller ah. min morfar målade den här salongen. Så. Ah, coolt, och det är ju riktigt ah. häftigt. Ah. För det kan man ju aldrig bygga till sig eller liksom skapa. Utan det bara finns ju. Ah. Hörrni, hörrni. Ah. Klockan, klockan. Äh, tid. tid. Nej, är tid. Ja. Er tid är ute. Eller så. Ja, så är det faktiskt. Ah. Så vi måste runda av. Ja. Tack snälla. Men tack, snälla. Ja, att tack för att du kom. Vad roligt. Jag kör med lite så där vederkvickt. Ja, bra. Ja, är det bra. Ja. ja. Och ska vi önska god jul och gott nytt år ja, För Absolut. nu tar fredagsfrålan lite julledigt. Absolut. Och vem vet, men vi kanske är tillbaka efter nyår. Ja, det hoppas jag. Ja, vet ja. Så god jul och gott nytt år. Så säger vi. Sköt om er. Hej då. Fredagsfrannan, morgon till talkshow med Janne Hornborg, Johanna Wint. Dags, dags för en ny timme Alla Tiders Hits. Det här är Hits -täten.